Първо послание на апостол Павел към коринтяните В първа глава на това послание апостол Павел противопоставя човешката мъдрост на божествената мъдрост и че това, което е отхвърлено от човешката мъдрост и живота, Бог го въздига, за да покаже глупостта и безсилието на света, за да не се похвали ни една твар пред Бога. Първа глава, 29 стих а от него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Първа глава, 30 стих. Тъй, щото както е писано, който се хвали с Господа, да се хвали. Първа глава, 31 стих. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа Распнат. Втора глава първи 2 стих И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Втора глава, 4.5 пети стих. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако биха я познали, не биха распнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог на тия, които го любят. Втора глава, 6 и 9 стих А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбини, защото кой човек знае, що е има у човека, освен Духът на човека, който е в него, така и никой не знае, що е има у Бога, освен Божия Дух, Втора глава 10-11 стих. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Втора глава 12-13 стих В тези няколко стиха са изнесени голяма част от принципите на окултната наука. Първо ни се казва, че истинската мъдрост се предава на съвършенните, т.е. на учениците, които са тръгнали в пътя на окултното развитие. Тази мъдрост Павел изнася в окултната школа чрез учениците на окултизма, и по-нататък казва, че мъдростта върху Божиите тайни му е открита от Божия Дух. С това ясно е показано, че Той е посветен от висока степен, защото когато се говори за посветени, подразбират се хора, които са в съзнателна връзка, в съзнателно общение с Божия Дух, който им разкрива тайните на Бога, тайните на битието. И в заключение на тази мисъл, Павел казва, че възвестява тайната на божествената мъдрост, не с човешки думи, но с думи, научени от духа и я предава само на духовни хора. Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Втора глава, 14 стих Но духовният човек изпитва всичко а него никой не изпитва, защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? Втора глава, 15-16 стих И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плъцки, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Понеже и до сега сте плъцки и не постъпвате ли по-човешки, 3 глава, първи 3 стих. Тук пак ще подчертая, че Павел имал два вида слушатели, ученици от школата и слушатели вън от школата, които се стремят към ученичество, но още не са съвършенни, не са духовни, затова ги захрани с мляко, т.е. облича истината в такава форма, която да бъде разбираема за тях, да могат да асимилират и да не ги постави в противоречие и да ги спъне в пътя на тяхното развитие. А на съвършените, т.е. на учениците, той говори истината, както е разкрита на него от Божия Дух, т.е. както съществува в духовния свят. Това е твърдата храна. Не знаете ли, че сте храм Божий и че Божият дух живее във вас? Трета глава, 16 стих. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свет, който храм сте вие. Трета глава, 17 стих. Никой да не се лъже, ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър. 3 глава 18 стих Защото мъдростта на този стих е глупост пред Бога, понеже е писано Улавя мъдрите в лукавството им, за това никой не се хвали с човеците». 3 глава 19-20 стих Така, всеки човек да ни счита за Христови служители – и настойници на Божиите тайни, при туи, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. 4 глава първи 2 стих Защото Божието царство не е в Слово, но в Сила. 4 глава 20 стих Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? 6 глава 15 стих Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си, с душите си, които са Божии. 6 глава, 19-20 стих 7 глава Павел се спира на въпроса за женитбата, и още в началото казва А относно това, що ме питате, добре е човек да не се докосва до жена, но за да се избягват блудодеянията, нека всеки мъж има своя си жена и всяка жена да има свой мъж. Седма глава, първи и втори стих А на неженените и на вдовците казвам Добре е за тях, ако си останат такива, какъвто съм и аз. Но ако не могат да се въздържат, нека се женят. Защото по-добре е да се женят, отколкото да се разженват. 7 глава, 8-9 стих Вързан ли си в жена, не търси развързване. Отвързан ли си от жена, не търси жена. 7 глава, 27-28 стих И така до края на главата дава обяснение за женитбата и за безбрачието. И в заключение казва, но по мое мнение, по-щастлива е една жена, ако мъжът ѝ е умрял, ако се остане така. А мисля, че и аз имам Божия дух. 7 глава, 40 стих В осма глава разглежда въпроса за знанието и любовта, за яденето на идоложертването и въобще за яденето на месо. И казва, за той, ако това, което ям, съблазнява брата ми, аз няма да ям месо до века, за да не съблазня брата си. Осма глава, 13 стих. А в началото на главата говори за любовта и знанието, като казва, Знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса, но знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал, както трябва да познава. Но ако някой люби Бога, той е познал от него. 8 глава, 1-3 стих По-нататък разглежда въпроса за яденето и неяденето на месо. И в ми стих казва А това, що ядем, не ще ни препоръчвам на Бога. Нито ако не ядем, губим нещо. Нито ако ядем, печелим нещо. Но внимавайте да не ви по някакъв начин тая ваша свобода да стане спънка на слабите. Защото ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в капище, не ще ли е му да се одързости, ако е слаб, тъй той да еде идолопожертвано. И заради Твоето знание слабият погива, братът, за когото е умрял Христос. 8 глава, 811 11 стих. Защото, братя, желая да знаете, че макар и да са били, Бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето и в облака и в морето, всички да са били кръстени от Мойсея и всички да са яли от същата духовна храна и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос. Десета глава Стих. Тук Павел повдига булото, което покрива тайните на Стария Завет. Така, щото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 10 глава, 12 стих Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така, щото да можете да го издържите. 10 глава, 13 стих Чашата, която биде благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? и ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога. Но аз не желая вие да имате общение с бесовете. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и в Бесовската трапеза. 10 глава, 20-21 стих Всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е назидателно. Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на други го. 10 глава, 23-24 стих и тъй, едете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Не ставайте съблазан. 10 глава, 31-32 стих Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава на Христа пък е Бог. Обаче нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената в Господа. Единайста глава, трети, единайсти стих. Това има свой мистичен и езотеричен смисъл, макар, че може да се вземе и буквално. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари разчупи го и рече «Това е моето тяло, което е за вас, то правете за мое възпоменание». Така взе и чашата след вечерята и рече. Тая чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. 11 глава, 23-25 стих Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата, защото който еде и пие, без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждане на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болни, а доста и са починали, но ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. Затова, братя мои, когато се събирате да едете, чакайте се един друг. 11 глава, 28-31, 33 стих При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби, затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва да бъде проклет Исус и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух. Дарбите са различни, но Духът е истият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявлението на духа и обща полза, защото на един се дава чрез духа да говори с мъдростта, а на друг да говори съзнание чрез същия дух, на друг вяра чрез същия дух, а на друг изцелителни дарби чрез единия дух, на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно. 12 глава, 1-11 стих А Вие сте Христовото тяло и по-отделно частите от Него, и ако страда една част, всичките части страдат с нея. 12 глава, 27-26 стих. Купнейте за по-големите дарби, а при все това аз ви показвам един превъзходен път. 12 глава, 13 стих. В 13 глава Павел говори за любовта, за това ще я предам цялата, където любовта е основа на битието и на всяко учение. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. 13 глава, 1 стих. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вярата, и щото и планини да премествам, а любов нямам, Нищо не съм. 13 глава, 2 стих И ако раздам всичкия си мод за прехрана на сиромасите, И ако предам тялото си на изгаряне, А любов нямам, Никак не ме ползва. 13 глава, 3 стих Любовта дълго търпи И е милостива. Любовта не завижда, Любовта не се превъзнася, не се гордее. 13 глава 4 стих Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. 13 глава 5 стих Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. 13 глава 6 стих Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. 13 глава, 7 стих Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще се прекрати. 13 глава, 8 стих Защото от части знаем и от части пророкуваме. 13 глава, 9 стих но когато дойде съвършенното, това, което е частично, ще се прекрати. 13 глава, 10 стих Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разъждавах, но от станах мъж, напуснал съм детинското. 13 глава, 11 стих Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а това ще го видим лице с лице. Сега познавам от части, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. И тъй остават тия трите, вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта. 13 глава, 13 стих В 14 глава продължава започнатото в 13 и 12 глава като казва следвайте любовта, но копнейте и за духовните дарби и особено за дарбата да пророкувате. 14 глава 1 стих Защото който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни. 14 -та глава 2 стих а който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за отеха. 14 глава 3 стих. Който говори на непознат език, назидава себе си, а който пророкува, назидава църквата. 14 глава 4 стих. Желал бих всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате. И който пророкува, е по-горен от тоя, който говори разни езици. освен ако тълкува, за да се назидава църквата. 14 глава 5 стих Така и вие, понеже купнете за духовните дарби, старайте се да се преоможат те у вас за назидание на църквата. 14 глава 12 стих за това, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата и да тълкува. 14 глава, 13 стих Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. 14 глава, 14 стих Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви, обаче в църква предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не 10 хиляди думи на непознат език. 14 глава, 18-19 стих Братя, не бивайте деца по ум, но бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни по ум. 14 глава 20 стих Проче езиците за Белек не са за вярващите, а за невярващите, а пророчеството е Белек не за невярващите, а за вярващите. 14 глава 22 стих Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се получават всички и всички да се насърчават и духовете на пророците се покоряват на самите пророци 14 глава 31-32 стих Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир 14 глава 33 стих Ако някой мисли, че е пророк или духовен нека признае, че това, което ви пиша е заповед от Господа 14 глава 37 стих ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен, и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра. 14 глава, 13-14 стих Ако само в Тойя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци, ние сме най-много за съжаление. 15 глава, 19 стих Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресение на мъртвите. Защото както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя ред. Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови. 15 глава, 20-23 стих. Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила, защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете си. И смъртта най-последен враг и тя ще бъде унищожена. 15 глава, 24-26 стих В тези три последователни стиха Павел по един гениален начин ни загатва най-дълбоките тайни на битието, за края на един еволюционен цикъл, когато онези, които са приели Христа в себе си, ще възкръснат, ще придобият вечния живот и смъртта ще бъде победена и цялото проявено битие ще се върне в Бога Отца, Абсолютният Дух, след като унищожи всяко началство, власт и сила. Тук трябва да кажа следното. Духовната ангелска иерархия се състои от девет чина, които носят следните имена в християнския езотеризъм. Ангели, архангели, началства, власти, сили, Господства, престоли, херовими и серафими. При грехопадението не само хората, но и част от някои от иерархиите падат. Част от началствата властите и силите падат. И Павел казва: Нашата борба не е с плът и кръв, но срещу началства, власти и сили. Тях Христос трябва да унищожи и да поведе. Битието до неговия космичен сън, когато всички същества се покоят в лоното на Отца и се подготвят за нов еволюционен цикъл. Има и небесни тела и земни тела, друга е обаче славата на небесните, а друга на земните. 15 глава, 40 стих Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в бечестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се одушевено тело, възкръсва духовно тело. 15 глава, 41-44 стих. Така е и писано. Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам Стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното, а после духовното. Първият човек е от земята, пръстен. Вторият човек е от небето. Какъвто е пръстеният, такива и пръстените. И какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстения, ще се облечем и в образа на небесния. 15 глава, 45-49 и стих А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследяване тленното. 15 глава, 50 стих Ето, тайна ви казвам, не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната траба защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното да се облече в безсмъртие. Тогава ще се избъдне писаното слово. Погълната биде смърта победоносно. О смърте! Где ти е победата? О смърте! «Где ти е жилото?» 15 глава, 51-55 стих В тези стихове на 15 глава Павел ни загатва по един гениален начин за тайните на двойната човешка природа и за трансформираното и преобразяваното на нисшата човешка природа. Това е една от дълбоките тайни на окултната наука, за която трудно може да се говори открито. Затова Павел казва Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Тук ни е показано, че в нашето тленно тяло е посят зародишът на духовното, нетленно човешко естество и от тленното ще възкръсне нетленното безсмъртно. Затова Павел казва в заключение, а когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово погълната биде смъртта по